Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin Wabinasta'in alamul dunia wad din Asyadu an la ilaha illallah Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'duh Syukur alhamdulillah sekalian jamaah Pengajian Syarah Mukhdulu Jen yang Allah muliakan pada siang yang berbahagia ini kita melanjutkan pembahasan kita e, yaitu Kitab Syarah Mukhdulu Jen e, di mana di pembahasan yang sudah lewat sebagian kita sudah sempat menyinggung yaitu kajian tentang bagaimana e, tanggung jawab seorang suami. Bagaimana tanggung jawab suami terhadap keberlangsungan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmat yang menjadi tanggung jawab suami di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian untuk lanjutan pengajian kita bagi yang memiliki naskah kitab silahkan dibuka di halaman 34. Kitab Syarah dulu Jen. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 34, yaitu baris yang pertama dari atas. Mungkin yang punya skrin uh, yang bisa lihat di skrin layar. Admin sudah menampakkan di skrin layar. Bismillahirrahmanirrahim. Maka syukurnya se atas segala orang yang takut akan Allah Taala, bahwasanya hendalah memeliharakan ia akan dirinya dan menjauhkan dia daripada mengikut kesukaan hawa nafsunya daripada mengikut kesukaan hawa nafsunya hawa nafsu istrinya yang menyalahi akan syariat karena tiada seorang yang mengikut seperti yang tersebut itu melainkan diturunkan Allah Subhanahu SWT bala atasnya jadi Uh, kajian lanjutan yang bahwa di pengajian lewat uh, termasuk diantara hal yang diingatkan kepada seorang suami adalah untuk menghindari uh, menuruti keinginan istri secara berlebihan. Artinya, uh, ketika seorang suami menuruti apa keinginan hawa nafsu istri, ketahuilah wahai para istri sekalian bahwa itu bukan pertanda dia sayang karena Allah. Artinya, ketika seorang suami kebudurut hut yang keleurino, ini ya, yang bukan dari lidahnya yang bawa uragamnya, nian ken kita yang karena Allah, tapi nian juga karena kebudurut nafsu. Karena termasuk dilikut adalah gepe ke, ingat kepada seorang suami untuk menghindari kebudurut hut promok secara ber, berlebihan. Artinya, perlu memilah dan memilih apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kemudian sepatutnya kepada seorang uh, suami yang dia itu adalah uh, takut kepada Allah Adanya kepada seorang suami yang memang dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menjaga dirinya uh, Karena bagaimana firman Allah ta'ala mengatakan Ya ayuhalladzina amanu U'anfusakum wa ahlikum nar Hai orang-orang yang beriman Jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka Maka termasuk daripada konteks memelihara diri dan keluarga daripada api neraka itu adalah bagaimana uh, tidak memperturutkan keinginan hawa nafsu daripada uh, istri. Dikarenakan uh, ketika sebuah keinginan sebuah uh, keinginan daripada istri iaitu ibu daripada anak-anak uh, yang keinginan tersebut uh, yang didasari oleh sebuah hawa nafsu Maka ketika keinginan tersebut diturutkan oleh sang suami Maka sebenarnya si suami ini sudah masuk di dalam uh, muawanah terhadap menyalahi daripada uh, Allah Subhanahu SWT Maka sepatutnya supaya tidak terjadi menyalahi terhadap syariat Maka ketika seorang istri menginginkan sesuatu Ini sebaiknya seorang suami ini memilah dan memilih Mana yang betul, mana yang boleh dan mana yang yang tidak boleh Dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan Yaitu dalam hadis suwiatul mugri Bahawa ketika seorang suami memperturutkan hawa nafsu istri Maka termasuk di antara sebab mengundang Bala Allah Subhanahuwataala dikarenakan dalam hadis disebutkan Izafah alat ummati hamsa asharah aslatan halabi hal bala. Artinya apabila berbuat oleh umatku akan lima belas perkara niscaya turunlah atas segala umatku bala. Artinya dalam hadis turmudi di sini disebutkan bahawa Uh, ketika satu daripada lima belas ini dilakukan oleh uh, umat manusia adanya oleh umat Nabi Muhammad itu secara khusus dan juga oleh umat manusia secara umum maka ini menjadi sebab diturunkannya bala oleh Allah Subhanahu wa taala maka di antara bala itu yang yang yang lebih uh, Fatal itu di di di halaman terakhir daripada kitab ini di halaman 34 itu disebutkan bahawa termasuk bala itu adalah akan di di di rubah bentuk akan dirubah bentuk ketika mati itu dalam bentuk rupa anjing dan rupa babi ini termasuk di antara bala dan berbicara bala bukan hanya sebuah tafsir itu termasuk berkurangnya rezeki. Ya kemudian tidak senang dalam hidup, kemudian hidup dalam segala was-was. Itu di antara bala yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Maka oleh karena demikian, dalam hadis ini disebutkan oleh Allah SWT, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa "Idza fa'ala ummati 15 khashlah, halla bihal bala. Artinya ketika umat manusia Ketika Umar Rasulullah melakukan satu daripada lima belas perkara ini, artinya tidak mesti lima belas perkara dilakukan. Satu saja mereka melakukan, maka ini menjadi sebab diundangnya Bala Allah Subhanahu SWT. Salah suatu apabila adalah rampasan itu diambil dengan kekerasan. Ini di antara lima belas itu yang pertama adalah uh, mengambil uh, rampasan secara kekerasan. Dan yang kedua apabila adalah zakat akan jadi piutang. Ini ketika kebahagiaan kita itu sudah mulai malas membayar zakat. Bagi orang mekat, juga nak buat bakti nuran. Bagi orang yang memang tidaknya akan megawa kehangkitan lebih dekat, adanya pernah tidak mahu untuk melunasi kewajiban berzakat. Ini juga menjadi bahagian daripada sebab turunnya bala Allah Dan keempatnya apabila adalah mengikut laki-laki akan istrinya Kemudian yang selanjutnya adalah seorang suami yang apa itu menuruti terhadap segala keinginan Istrinya tanpa memilah dan memilih ini dalam syarah hadis ini disebutkan adalah seorang suami yang mengikuti istrinya ini maknanya adalah memperturunkan keinginan istri yang menyalahi dengan yang menyalahi dengan uh, perintah Allah, menyalahi dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ken hajid pedurut mendum, ya, yang mana? Artinya ken hajid pedurut mendum. Tapi uh, Perodakan Harusna Pilah dan pilih Ya Mana cerita Dan yang Kelimanya Apabila adalah Durhaka ia akan Ibunya Adanya Durhaka kepada Orang si Durhaka ke ma Ya jadi durhaka ke mak, man durhaka ke ayah, durhaka, ke ayah juga nak, juga akan akan kesampaikan yaitu yang lebih tujuh itu. Nah, juga menjadi bahagian daripada sebab mengundang mengundang bala Allah. Dan keenam berbuat kebajikan membuat kebajikan ia akan taulannya. Artinya lebih memilih kawan negu daripada khidmah kurang nya menyayang orang syi laki hanya peduli tapi menyepakat dengan nyang lebih didahulukan memang inilah realita yang sering terjadi menyegitnya kerana kepentingan bisnis yang lebih didahulukan tapi yang sifatnya kepentingan orang tua nyo kadangkala kala gedan nyo abaikan adalah bahagian daripada hal-hal yang mengundang murka Allah sekalian dan yang ketujuhnya benci ia akan bapaknya yang ketujuh adalah yang menjadi sebab mengundang murka Allah adalah dia kata-kata, ada dengan urungsi, shi. Yang padahal kadang kala si di urung shi kata-kata, dia kata-kata gebeh Bagu pesenang kata agam, gebah watay. gebah malay. Bagu pesenang kata. Kerana memang, uh, saboh kesenangan urungsi adalah ketika anaknya senang. Walaupun kadang-kala di kata-kata, bagu pesenang kata-kata, dia, kata kata dia kata sendiri yang membuat dia kata merana kata Maka ketika seorang anak dibalas, uh, Pengabdian tulus ikhlas daripada seorang bapak, yaitu dengan kebencian, ingatlah, ini adalah bahagian daripada hal yang akan mengundang bala dari Allah Subhanahuwataala. Dan kedelapan terangkat dirinya atas segala saudaranya dalam segala madras. Artinya pedeh bong nunggu, belum jirat. Awakah panenah ayat cilung yang lain? Artinya pernah membanggakan diri tunggu terhadap orang lainnya, bahagian daripada hal yang yang mengundang malamak Yang kesembilan apabila adalah penghulu Maka segala kaum itu yang terlebih hina bagi mereka itu Adanya menjadikan orang yang rendah sebagai panutan. penutang Memang makna daripada menjadikan orang yang rendah sebagai panutan. Yang diketanya ketanya, orangnya kan banyak yang salah Yang harusnya sebagai tontonan kita jadikan sebagai tontonan yang harusnya adalah sebagai sebatas tontonan malah kita jadikan sebagai sebagai tontonan. Berapa banyak artis yang dijadikan sebagai uh, sebagai podoman? Uh, di kita nah, istilah bu yang tak pu buat nyan bersesuai dengan artis bulan, bersesuai dengan artis pulen Tapi di tidak sadar bahawa para artis itu bukan di merendahkan profesi artis ya, bukan merendahkan profesi artis. Harusnya dalam hal beribadah Nalah tokoh-tokoh penutupan yang layak dijadikan penutupan Bukan artisnya yang dijadikan penutupan Tapi coba lihat dalam uh, kehidupan gedanya Oronyok Dalam kehidupan gedanya Oronyok Yang dijadikan sebagai penghulu Adanya sebagai Tuntunan uh, dalam diketanya beramal Dalam tuntunan diketanya berpakaian Dalam tuntunan diketanya berbicara Dalam tuntunan diketanya bersikap Ini lebih banyak diketanya jadikan Yang harusnya mereka itu bukan Panutan yang sepatutnya Ini adalah bahagian daripada Perubahan sikap yang Dalam hadisnya disebutkan Bahagian daripada hal yang akan Mengundang bala Allah Ya benar Dan yang kesepuluhnya apabila adalah sebaik laki-laki itu ditakut bagi kejahatannya. Kemudian yang uh, diantara hal yang kemudian diantara hal yang memang uh, mengundang bala Allahumma adalah ketika digetanya ia degu di ulung karena ia disakiti getanya. Di kita nyow tak tegang teganya, tak hormati teganya,an karena ada sesuatu. Tu. Jadi tak hormati orang kan karena apa tu? Pakan hormat teganya, hai karena menyahan tak hormat teganya, nyow hanggabi BLT yang kan bagi kita di kampung. Pakan tak nak di kampung teganya, hai menyahananya, hanya gcekkan surat yang bagi orang yang mau utang ikan tu. Pakan tak nak di patimanggaanya, hai menyahananya, tak patimanggaanya nya han hange kulilu bodik artinya bukan karena kewajiban untuk berbuat baik ketika berbuat baik tapi karena ada sesuatu yang bagian daripada sikap-sikap yang mengundang bala Allah yang. Dan, dan kesebelasnya meminum segala arak. Nyo mungkin bisa dipahami bahwa jika memang kita terbiasa arak mereka terbiasa bagi para nyawa si kayakir, Dengku. Ya, ya menan. Maka ingat, ingat merupakan salah satu gejap yang mengundang bala Allah. Ya, menan, kafumkan. Dan kedua belas, dipakai segala perhiasan sutra. Jadi membiasakan pakai pakaian sutra. Ini sudah jadi pakai pakaian sutra bagi yang anak hadir, Dengku. Orang yang hadir pakai sutra, nah masalah. Ya karena hadir pakai sutra tuh uragam, uragam kagak pakai sutra. Yang termasuk daripada sebab mengundang, mengundang banyak. Dan ke-13 mengambil oleh kaum itu akan perempuan yang bernyanyi-nyanyi. Artinya kagalak dino menonton musik. Ha. Kagalak dino pergi ke konser. Nah, ha. menanak Kakaklah adino you know, ikut konser. Pak Pak nak konser, bernadanya. Ingat, ingat bahagian daripada mengundang malah Allah. Maka mungkin wajarlah publik Aceh bandarnya sibuk. Dulu kan, akhir bulan tujuh kor mungkin bagi kita yang nak ikut di media media sosial kan, dipegang konser atau tempat di bandar Aceh, di Langsa dan di dekat-dekat yang lain kan. Nah, orang gemeram-geram. Ingat, itu adalah bahagian daripada hal yang mengundang malah Allah maka ketika publik marah itu wajar cuma dente dalam hal ketika yang dianggap sebagai sebuah kemungkaran digetanyo pun pekeh digetanyo harus turun tangan do ko harus ta atekamunan tu harus ta ke mana ay aman bahasa dan atekamunan harus pulang ataupun habis pulen di sini pun digetanyo punya punya sikap beragama yang yang moderat artinya dalam uh, beragama digedani onatuntunan dalam hal menyikapi sebuah kemungkaran jadi tidak sebuah kemungkaran yang mesti langsung turun tangan kita yang mesti karena mara kemungkaran fa illam yastati' fabilisani wa illam yastati' fabiqalbi wadzalika adzaful iman artinya ketika memang melihat materi lagi orang pegat konsernya sebagai sebuah kemungkaran Memang tundukna dalam hadis adalah biadik, artinya dengan kekuatan, ya. bisyukah dengan kekuatan, ataupun dengan lisan, ataupun dengan dengan hati. Maka dan tadi konteknya denganku na beragam orang, beragam kesempatan dan beragam beragam kemampuan. Maka bagi kita yang punya kapasitas bekerja tante -tante, dengan yadih artinya dengan kebijakan. Nah, iaiti ya, pemerintah, pemerintah punya kebijakan, punya, punya kemampuan untuk membuat aturan. Kemudian di pemerintah Neo, digenian punya kebijakan membuat aturan, punya tentara. Jadi mereka lah yang memang sebetulnya melakukan kebijakan itu dengan biadahi, ya. Sedangkan di Neo yang punya kekuatan, tangguh, di Neo yang guru punya kekuatan tak, tak pernah lawan. Neo dia arah ke ikuti hal-hal lainnya. Maka itu adalah kewajiban kita ke yaitu bilingan yang menang. Sedangkan menyalah kita nyuhan mampu dong. untuk memberikan uh, arahan uh, dengan lisan pun mampu. Kemudian punya kekuatan niat tidak ada maka dikitnya cukup membencinya saja ya seperti itu. Dan yang keempat belasnya bermain-main seperti rubab dan kecapi dan biola dan serunai dan barang sebagainya. Jadi yang kutuat di antara hal yang mengundang bala adalah membiasakan dengan alat-alat lahwin. Alat-alat lahwin adalah alat-alat yang memang nyanyi alat untuk gemen-mengen. Alat musik yang alat musiknya sebagai alat-mengen. Jadi contoh amanya, alat musiknya dikita nyo ngerubah, rubah. Nyo layar bisa dilihat contoh rubah. Contoh rubahnya memang hanam agadanya nyo nyo nya rupanya sebagai sebuah alat musik adapun kecapi kecapi dan biola artinya rumah kecapi dan biolanya nya merupakan jenis daripada alat-alat musik adanya membiasakan anak-anak loro dae dengar alat-alat musik nya termasuk daripada hal yang mengundang-mengundang belaan ya benar pun Lah pun kan dinokan selatak pop dan da muda bergara ekakaren Nah gitar badarau. Melalui dengan gitar aku ingat Gitar bahagian daripada Allah Maka tak melalui gitar Yang termasuk bahagian daripada Mengundang malam Allah Dan kelima belas telah melaknatkan akan kesalahan Umat ini oleh awalnya Maka Nantilah oleh kamu pada ketika itu Akan kedatangan bala Yang serih atau ditinggalkan Dalam bumi atau dirubahkan rupa seperti rupa anjing dan babi dan barang sebagainya artinya ketika hal-hal mungkar yang kali disebutkan sanjo 15 hal-hal mungkar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kukan le ke tanyo maka Allah subhanahu wa akan beri bala ke tanyo yang balannya baik balannya yaitu na ino dibumo atau ketika ke tanyo mantan Maka termasuk bala, ada yang terempak, ada ku mungkin menyakitanya yang dia cek mendengar nak bala tsunami, nak bala konflik ya, nak bala ronyor marudunya, dunia ku ekonomi ronyoh hana stabil. Ingat beda pikiran kita nyo, hana stabil ekonominya hanya sebatas karena faktor inflasi, tengku. Di kita mungkin berfikir biasa mendengkunya karena faktor inflasi, no, karena faktor ini dunia makanya murat mari Apalagi, dia, tengku. Apalagi pertelek di gener E, tengku kan. Uh, tidak ada gunanya adalah bahagian daripada ujian Allah, Bahagian daripada bala yang ditimpakan kepada gedanyo karena faktor kesalahan gedanyo. Maka oleh karenanya Anda ingat ketika di gedanyo bisa uh, meninggalkan hal-hal yang mengundang murka Allah, maka baldatun taibatun warabbul gafur ya Allah janjikan dalam Al-Qur'an ya pasti Engkau berikan kepada gedanyo. Dan bahkan termasuk di antara bala yang sangat pedih adalah ketika gedungo wo kepada Allah akan gerubah muka ada lagi muka anjing, lagi akan gerubah muka ada lagi muka api ataupun muka abu inna gna udzubillah. Maka yang adalah sebagai bala dari Allah Subhanahu wa taala. mungkin menyadi umat manusia, jino kalian berdoa yang Rasulullah supaya sampai ujian mengubah bentuk gedungo dari bentuk manusia ke dalam ke dalam bentuk anjing ataupun babi tersebut tidak dinamakan oleh Allah di dunia itu, tapi apakah hal ini tidak dinamakan di dalam marta itu? Maka jika memang menu yang berkali-kali Rasulullah, maka tentunya di dalam alam marta Allah Subhanahu Wataala akan berupa muka-muka orang yang melakukan lima belas kemungkaran tersebut dalam bentuk rupa anjing atau rupa babi. Ini suatu tambah pula, maka hendaklah ada bagi laki-laki yang ada baginya istri di dalam cemburuan yang pertengahan, iaitu sekira-kira jangan diberikan akan istrinya itu berkata-kata dengan laki-laki yang hilang, dan jangan diberikan seorang laki-laki yang hilang masuk ke rumahnya dengan tiada hadir ia serta istrinya itu, dan jangan pula diberi berpandang-pandangan dengan yang tersebut itu maka suiyanya dan sepatunya ada bagi suaminya itu marah cemburuan karena wajib memeliharkan ahlinya daripada dijahati oleh orang orang lain. Jadi tunggu, termasuk tambahan artinya peringatan yang disampaikan oleh kepada gedengnya, hendaknya seorang uh, suami, suami yang baik itu adalah yang memiliki rasa cemburu, ya. Seorang suami yang baik itu adalah seorang suami yang memiliki rasa cemburu terhadap terhadap uh, istrinya. Jadi kadang-kadang uh, cemburu itu baik, nunggu. Cemburu itu baik karena bahkan dalam syariat berguna cemburu, nunggu. Jadi meny dalam hubungan keluarga dengan Hana rasa cemburu, baik dia punya berpikir ketika Hana rasa cemburu, umma kok ber Anak cemburu-cemburu kamu dalam rumah tangga, yang menanda bayang. Jadi, Memang menanda bayang lengkuh anak cemburunya, kan? Jadi salah ada Karena seorang suami yang baik itu adalah suami yang cemburu terhadap istrinya. Istri yang baik itu adalah yang cemburu terhadap suaminya. Karena kena dikehendak awak dino kan? Cemburu itu tanda sayang, ngom. Jadi apa maknanya? Jadi menyampaikan lemosan Nev yang bahawa hendaknya Seorang suami punya rasa cemburu terhadap istrinya Jika si istrinya tersebut uh, dipegah abang agam lain hmm? Diterima telepon orang ada dengar suruh suruh agam hmm? Dichat dengan orang agam Wajar cemburu itu Cuma ada Yang disampaikan di sini adalah cemburu yang berdengahan Bukan cemburu buta Kak cemburu buta, nyangka anji ke tengok tapi cemburu itu wajar. Wajar katanya dengan sawa bunukan, sawa telpon yang menanak, kan? dengan sawa berapa, sawa jamai. wajar kan bu? di seorang isteri pun, be be langsung ngegas, nge langsung kuperoleh rona hanahan amputiaat, kemanjaan. Ya, tidak perlu demikian. Karena memang sebenarnya seorang suami ketika memang cemburu, ketika mempertanyakan siapa ataupun bagaimana, yang sebenarnya adalah sebagai warning bahawa suami suami tersebut benar-benar sayang, benar-benar cinta terhadap keluarganya dan cintanya lah karena karena Allah. Jadi Jemburu tidak membiarkan si istri dia itu berbicara dengan lawan jenisnya. Mana laki-laki yang halal adalah yaitu berbicara dengan lawan jenis yang yang lawan jenis tersebut adalah bukan bukan mahramnya. Ya benar. Bahkan tidak mengizinkan seorang laki-laki yang ajnabi untuk masuk ke rumah tanpa tanpa ada si, si suami di rumah. Yang bermakna dia metek dina urung jauh rumah. Yang ketika tidak diizinkan oleh suaminya <tos> <tos> oleh Nabi Dama urung lain. Ketika suami dia akhirnya Nabi Dama urung lain rumah. Nya berbeza. Mengapa kita <tos> nyawalah dewanemunya terlalu <tos> tart? Tidak demikian, Dengku. Karena sebenarnya Wujud cinta seorang suaminya sebenarnya adalah dia cemburu melihat Istrinya harus Geputimang uh, uh, jami yang harus iya, yang pedimang jami itu suami dia. Masa orang inang ingin dikaitkan geputimang jami yang jamie, orang agama? Nyamanan Kemudian, uh, hendaknya seorang suami melarang istrinya untuk uh, Berpandang-pandangan dengan dengan lelaki yang lawan jenis Karena nyaw adalah bahagian daripada cemburu-cemburu sunnah, lelengku. Bahkan menyemburu yang lagi nyaw yang bisa yang yang lagi nyaw bisa membawaki rumah tangga kita menjadi lebih lebih erat, lebih sayang lelengku antara suami dan suami dan isteri. Tidak saja kak, kita sendiri kan merasakan demikian, kan? Kecuali bagi kita yang memang tidak bisa membedakan lagi mana yang baik mana yang salah. Jadi seolah-olah yang baik seolah-olah salah yang salah seolah-olah bagi kita itu yang yang baik. Sebagaimana sabda Nabi saw. Rasulullah sendiri mengatakan, la wa ma min in la ini lah rayurun wammin imreen layuaru illa mangkusul kalap. Nih, tengok. Ini kunci kenapa uh, Cumburu dalam rumah tangga itu baik. Ya yeah. Ada sebuah hadis, adanya nak hadis tentang cemburu. Ini cemburu suami cemburu kepada kepada kepada perumah perumah cemburu kepada kepada suami. Itu bukan tidak ada sebab. Karena Rasulullah memberikan uh, royalti, ya, memberikan royalti bahwa kenapa cemburu itu harus? Ya. Bagaimana Rasulullah mengatakan inilah gayur itu kata Rasul. Bahawa, sungguhnya aku itu pencemburu kata Rasul. Dan tiada daripada seorang yang tiada cemburuan Melainkan berpalingkah hatinya Rasulullah sendiri kebenah Rasulullah ini adalah sehidro manusia yang memiliki sifat cemburu Maka seandainya dia sudah berkeluarga Tapi dia tidak bisa cemburu terhadap tingkah laku pasangannya di luar kendali syarihan Maka Rasulullah mengatakan Sungguh urengyan menyahan oleh cemburu terhadap hal-hal lainnya Mengkusul kalam. Ini adalah hati yang anda betul ini. Kamu balik Sama dengan kita kan berfikir dengan hati yang baik. Maka ketika hal yang baik tidak bisa kita sering, Yang harusnya kita cemburu, kita enggak ada cemburu. ya Suami kita, kamu lagi jatuh dengan pasangan lain. Anda cemburu kita. Nyong. Alah bahan-bahan, gaya tiga kita. Ini adalah hati yang kita betul ini. Ini adalah hati yang anda betul ini ba doktor spesialis ha? tu, ah spesialis satu tu peh merno ilmu dah tahu dah hidup apa, ada masalah, ya mana, maka orangnya wajar ketika menjadi kele, naurung mungkin disibirungku, alah hero neka, alah hero nek pihnyan pih cemburu, uragam kerja aju, ha. jadi uh, hajat mana? Karena memang cemburu itu di, diberikan legalitas Rasulullah untuk cemburu Maka ketika dia bertanya, oh, dia urinang, dia cemburu di orang agam kemukawin lain Tapi ingat, dia kok dia cakap enggak? Bahawa persoalan orang agam kemukawin lain, dia kata bahawa itulah takdir Allah Tapi memang karena, bukan karena hal yang dibolehkan, jika di, kamu di dekat dekati urinang Tanpa hal yang dibolehkan oleh di syariah, wajar dicemburu di urinang dan lagi sabda Nabi SAW alaihi sungguhnya Allah taala itu cemburu dan orang yang mukmin pun cemburu dan cemburunya Allah itu bahwa mendatangi oleh seorang laki-laki akan orang yang diharamkan oleh Allah atasnya bahkan cemburunya bukan hanya sifat manusia adanya tentunya sifat cemburunya Allahnya berbeda dengan cemburu manusia Karena mukhalifatul ilhawadz sama kosif wajib Allah. Bila Allah nak cemburu, tapi kan lagi cemburu manusia? Takut. cemburu Allah mana pernah? Allah Taala hana senang yang mana cemburu? Karena makna ada cemburu kan? Kan hana senang yang mana cemburu? Jadi makna cemburu Allah kemat? Allah Taala nasifun hana, hana senang ketika na urang yang digenyan gelakukan hal-hal yang hina daripada Allah. Takut. Jadi Allah juga punya sifat cemburu kepada orang mukmin Kepada uh, hambanya Yang dia itu mendatangi terhadap orang-orang yang diharamkan oleh Allah Jadi di orang yang halir Gembina Cemburu Allah? Apa makna cemburu Allah di sini? Allah Ta'ala marah Terhadap orang yang diganyan bukan dengan pasangan yang halal Ini makna cemburu Allah Maknanya apa betul. Ketika kita nyu orang agam marah terus pasangan kita nyu dijah ngeragam lain, marah terus uring kita nyu pegang bang orang agam lain, marah terus uring kita nyu dilayaniset dengan orang orang agam lain. Apalagi dipubut hal-hal yang hana neritah oleh Allah dengan orang agam yang lain, maka wajah Allah sendiri juga uh, uh, marah ketika orang hamba yang melakukan hal demikian. Ketahui olehmu cemburu itu disuruh apabila ada alamat yang jadi syak akan dia karena memeliharakan akan kejahatan yang datang akan istrinya. Tetapi jangan sangat terlebih cemburunya yang tiada patut pada anda. Sekira-kira jadi jahat sangka akan istrinya dengan tiada suatu sebab yang membawa kepada syak akan dia. Maka yang demikian itu ditegah dan dibenci pula oleh syarak. Jadi tunggu, ketika memang uh, legalitas uh, boleh untuk bercemburu Apakah ketika cemburu ini boleh, tengok ujit lagi galak-galak BIO-BO -galak, ke cemburu, BIO-BO ke, ke, ke, ke, ke, ke marah Tidak demikian Artinya cemburu itu boleh ketika memang ada indikasi ada hal yang boleh cemburu Tak kalah perubahan sikap, tak kalah urinam ke melaim lain takal lintu nyo kamla imla eling kan kamla itu sama redui urua kamla nanda-dallanyo sangkamla i pedie ngurui nang lain ya artinya wajar dicemburui dengo artinya ketika ada sebab yang boleh jemburu karena memang dengan cemburunya akan mampu menegah pasangan kita yang daripada melakukan hal-hal yang yang tercela tetapi jemburu ini ada batasnya artinya tidak ber Berlebihan, b sampai gara-gara cemburu, digigitnya memiliki siapa sangka bawa pasangan gede sudah melakukan hal-hal yang yang sunono. Jadi cemburu hanya sebatas cemburu. Jadi ketika ada perasaan digenirikan, di mengatakan di punya, punget, b sampai digigitnya terbiasakan punyocitnya dige nyan kapulan, dige nyan kapulin rumuh lun cikapulen ditulun cikapulan Tidak demikian jadi tetap dalam dalam dataran yang yang masih dibolehkan artinya ketika na medmer hati dikatanya nya pekan nya memangkan alhamdulillah nyu nyu bahagian daripada cemburu yang yang dibolehkan dengu karena memang ketika cemburunya secara berlebihan rasulullah juga pernah berpesan inna min al ghirat ib allah taala wah wah ghirat radli ala ahlihi min ghayr sabab artinya bahawa sungguhnya setengah daripada cemburu itu dibenci dan dimurkai akan oleh allah yaitu cemburunya seorang laki-laki kepada istrinya tanpa sebab yang yang dibolehkan artinya Uh, ketika uh, Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah itu pencemburu uh, apakah katanya lantas bisa cemburu semau gedayau tidak juga Artinya cemburu itu tetap dalam tataran yang boleh jadi tentunya tataran yang boleh adalah untuk memproteksi keluarga katanya tidak melakukan hal-hal yang tidak yang tidak baik tapi beg kebelbelasan beg baju-baju dulu kita mangsetal konsel mentang gedayau ka jangan sewa ka pretak omkel delpon benar kan artinya b terlalu dat nah b su di je milua yang kata pian yang video umnya ngantos ke habar teh di je milua baru deng hediung nganga artinya nak hal-hal yang yang kan je sik yang benar menyakat terlalu yang nuku ke keun ke cemburu buta nak nak de ke kata malu ku cemburu buta nyah naga teh Artinya, hal yang menasari cemburunya baik kerana anak-anak peguh yang maksudnya. Dan demikian lagi, jangan sangat memperiksa dan mengingati akan kejahatan isinya itu dan akan kecemburuan. Karena yang demikian itu ditegahkan oleh Rasulullah SAW. Dan telah berkata Imam Ghazali rahimahullah bermula jalan yang mengatakan yakni melepaskan jalan yang mengatakan yakni melepaskan daripada jemburuan itu bahwa jangan diberi masuk atas perempuan itu seorang laki-laki dan perempuan jangan diberi keluar kepalanya sekalian dan ah, oke okay. kemudian termasuklah hal yang yang tidak dibolehkan. Artinya ketika cemburu itu boleh. Jadi cemburu itu harus ada, ada batasnya. Kemudian berat-berat tak tahu. Kerana ketika cemburu berat kan tak tahu. Dia periksa pupu yang nak. Kan? Ya, Pupu-pupu yang nak tahu. Nyo pula. Nyo pulih. Nyo nganso pun no. Pak lajo pun no. Pakan si pulih yang wikah. <laughs> Macam-macam lah kan. Artinya uh, jika terlalu overprotektif uh, Ialah uh, rumah tanggaan agak si Dia kan sering uh, diketanya Kadang-kadang berfikir Ketika overprotektif Rumahnya enggak tak jaga perumah itu uh, Dia orang agama berfikir Menang, rumah lupa juga jaga Hancit mana, hancit medik Sama-sama hancit itu Hingga orang-orang lagi dalam Bukan uh, Lagi dalam keringkang uh, Hancit itu, uh, overprotektif, hancit si uh, Tapi Memproteksi daripada hal-hal yang Menjurumuskan kepada maksiatnya wajib Yang mana artinya offer tidak boleh Tapi memproteksi daripada hal-hal yang jatuh kepada maksiatnya Kemudian Setelah tidak boleh Terlalu memproteksi Secara berlebihan Kemudian mengatai terhadap kejahatan Yang juga tidak boleh artinya umum Umar-umar nyinyi Nyinyi don't know si pulan don't know si pulan don't tabi-tabi lama si don't tabi-tabi hubungan si pulan don't lah, si pula, si, si pula, nah, nah. adanya uh, mengulang-ulang nyinyir lah, bahasa lah Menya, nyinyir menyinyir dengku terhadap kejahatannya juga tidak boh, tidak boleh kemudian uh, menyemur imam al-ghazali bahwa uh, kibancara dengku uh. kibancara yang bisa membuat uh, perakan supaya cemburunya tidak berlebihan artinya apa supaya tidak muncul kecemburuan kibar cara apa muncul kecemburuan artinya putuskan potensi yang menyebabkan cemburu jadi Imam Al-Qadhi memberikan uh, jalan uh, bagaimana dalam rumah tangganya supaya tidak saling cemburu mencemburui kibar cara cara yang pertama adalah uh, pasang pengaman di rumah pegah bau rina menyena jami yang agam di luar Artinya tidak melayani tamu yang bukan mahram di di rumah yang berleleh kan? karena biya tadi kan git ke masalah karena datrimang jami yang kadang kala di urinangnya gitrimang jami ada nya gedan yang gitrimang jami ada nya tua mi gitu karena terlalu god terhadap jami karena kagak anggap si suami ke, saudara, kayak yang nyen saudara gede hingga diterima nih yuk yuduhnya sebenarnya adalah jalan menuju kepada hal-hal yang akan lambung luar rumah tangga. Ya benar. Jadi menyampaikan Imam Al-Qadhi hal-hal demikian sepatutnya uh, seorang seorang suami gege ge proteksi hal-hal ini -hal mulai Dengan yang pengkhaju nyonya bunda nyonya umi nyo nak maksinya menyejukkan najamah agam walaupun kadang-kadang kurir, saya jadi yang kampkak online, walaupun yang kurir online, yang urusan ni yang ehluwang, baik kenal dalam. termasuk hal, nyoba bagian daripada menghindari potensi tu rumah larut tangga. kemudianlah yang kedua adalah setelah memproteksi tidak masuk tamu laki-laki ke rumah adalah si perempuan tidak keluar daripada rumah. Yang dua boh nengku, ketika dua bohnya bisa diterapkan dalam rumah tangga, insyaallah nengku potensinya akan berkurang. Hanya pada saat susun kitabnya nengku, mana ini untuk tengah nengku, lindubiat hana luar rumah, mana update jarak warga dengan chat maka termasuk daripada menghindari urine membetubiat luar rumah adalah tidak melayani chat nengku. Hai mano la kitab ni hang lagu perang baik dah check tau hai kenapa data annu hana hana eh nah. nah. nah, maka termasuk, dino pemaknaan daripada urinang tidak me mengeluarkan kepalanya tidak mengeluarkan kepalanya segala termasuk antu pudu bid ulino yang ke te pudu derau ado update foto dong pasang seni pasang seni pudu gambar nak mengaikkan lengan niku yang bahagian daripada hal-hal yang membuat tuh yang melahirkan cemburu yang anaget. Maka ketika suami diperingat dipingat kita nyong, dipingatnya suami. Maka bersyukurlah Ayu Ketika nak suami run, -run yang protek terhadap hal-hal lainnya, yang anagetkan opor protektifmu. No. Pakaiannya yang bahagian daripada protektif yang wajibmu. No. Yang menarik. Dan adalah beberapa sahabat Rasulullah SAW menyempatkan menyempitkan segala lubang jendela dan segala lubang pagar rumahnya supaya jangan melihat oleh perempuan kepada segala laki-laki. Bahkan uh, termasuk proteksi urinang yang kubek gedupiat luar rumah lengu menyamatahabad zaman lepagan Musanef yang bahwa Sahabatnya yang termasuk juga yang Pagi rumah Berubut ruang Artinya berempit pagi ha? Bintih rumah Berubut jarak bintih Artinya apa? Tera? Supaya berdua pandangan dari dalam luar Supaya diurinang hana dia amblalai dengan orang yang nak berjalan Ini cara Supaya berdua terikat Diurinang dengan orang yang di luar rumah ini ya, cara aku yang pernah guh praktekkan oleh para sahabat Rasulullah. Maka mungkin jinoh, aku cara aji nya tu zamannya kan zaman milenial kan, zaman tiktok kan, zaman yang memang orang update status, zaman orangnya orang update foto, aku bahkan bisa edit edit foto. Termasuk ketika suami kita nya waktu diingat untuk dia, kita nya ber sering sertap posting gambar reward. Ya, Makanya bahagian daripada mengamalkan apa yang sudah dipraktikan oleh para para sabar asyubah. Hey, menya audeng awaid, di jendela, tunggu. Menya jino, yang sering update bahsenet. Ya, menan. Jadi jika pun harus tak update, tunggu usahakan yang tak update nya dikitnya boleh tertutup orang. Ya, menan. Kalau bisa pun harus tak update, tunggu pada kalau anak tutan kerja, yang mesti benar tak update. Tengku. Hmm, berdutup umrat Kemudian sampai menimbulkan tuhma yang, yang harus menang Dan telah melihat oleh Mu'az bin Jabal itu akan istrinya Menilik daripada jendela rumahnya Maka memalui ia akan istrinya itu Dan melihat ia akan istrinya Memberi kepada hamba laki-laki Akan buah tufah Yang telah Memanggang ia akan setengah ya, Jadi pernah Uh, nya bagaimana reaksi seorang sahabat ketika melihat perumah ligenya gekalan gekalan ge perumah dengan gepeng kabar dengan uragam di luar rumah. Gideh dangu gideh ha, dangu muam binjal gede perumah. Gei perumah ngak-ngak gepeng. Hai nyobek le. Kasipnya hai dengu jawab ng Allah dengu menalah kira-kira dengu. Apa yang dilakukan oleh muam Jabal ketika melihat Perumoh tu juga nyan juk pengahaba, ge kalan ada orang luar rumah Kemudian pernah ge kalan perumoh tu, ge bisa boh boh kaya uh, kepada orang yang, yang kepada hamba sahaya yang nak di luar rumah Ge nyan pun juk nyan adalah orang agam. Karena ada lamnit yang agam, nyan juga orang agam. Artinya hal demikian juga di, di, di dilakukan hal uh, ge, gebatasi. Jen. Gubadasi yaitu di Syalim Muaz bin Jabal terhadap hal-hal yang yang demikian. Dan kata Hasanul Basri rahimahullah. Dan kata Hasan Basri rahimahullahu taala adakah kamu tinggalkan yakni biarkan akan perempuan kamu itu Bersesak-sesak dengan laki-laki yang banyak di dalam pekan niscaya menjatuhkan Allah Ta'ala Akan seorang yang tiada cemburunya Nampaklah Imam Hasan al-Basri Nampaklah Jadi nebega Imam Hasan al-Basri ne tanyang limang sebagai sebuah renungan yakni berikan akan perempuan kamu bersesak-sesak dengan laki-laki yang banyak dalam pekan adanya pe'adiga dideganyo uragam dide. Apakah hariyatani dideganyo uragam nyetek di perumah dideganyo denku langganan Perumah kita nyawa yang indahnya, dengan sajian, ngauragam rame-rame dengan kerja upaya. Pula kita nyawa merasanya nyaman hal-hal lagi nya yang pengalaman halal pasti. Ingat menyah kita nyaman tak ada nurinang kita nyawa dengan nyaman kita nyawa tak ada nurinang kita nyawa dengan sajian sajauragam ragem. Ikatnya hanarat tahu hui lah dengan nurinang kerja, ajuh yang kerja, nurinang dia aku deh kerja yang galak. Urine ngejau pasal lagi yang galak. lah, dikita nyuhanarat tahu yang macam tu. Ingat menyanyi kataku biar tengku maka Allah subhanahu wa ta'ala akan ketimpakan bala kepada kita nyuapan akan naurung yang akan di dipubut yang hanagat tengku. Ah ha? ha, akan naurung yang yang hanagat ni tengku ngauri ngejau Maka nyanyi nyanyi tengku di awal awal masalah ngejau pasal nya menan. Nyo ya, kemungkinan eh nyo waya. Ah bulan pikah Azan nah. Koronyo ka azan macu dah. yang mungkin untuk pertemuan yang akan datang nyo tak awali pengajian lebih lebih awal ya. Ha, karena lebih nyo lebih awal azan menan. Yang terbicarakan bicara kan lah kan. Membadu pertanyaan di grup. Uh, daripada uh, salah satu penanya seorang suami yang baik adalah suami yang memiliki rasa cemburu terhadap istrinya begitu juga istri cemburu yang pertengahan artinya bukan cemburu buta ha? ya benar. jadi ketika memang dalam rumah tangga bisa menjaga bisa, bisa menjaga uh, rumah tangga dikita nyobek saling cemburu maka sebetulnya yang kenyallah yang yang lebih ke adanya cemburu yang sepatutnya dan memang tidak tidak berlebihan ya benar. Mungkin nyok mentenglah uh, untuk pengajian kita nyonya ni ba urunyo mudah-mudahan bermanfaat buka di anak membuka sesi tanya jawab untuk urunyo do karena kebetulan memang ke, ke asar dan ya, insyaallah uh, pengajian akan ditunjukkan di pertemuan yang akan datang lebih dan kurang nun dua laki ma'ah wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh